اینی او سړې ده او 파غ باندې سولم کیږي مظلوم ده داغه د خیري او داغه د بد دعان زن وسطا ولي فانما يسال الله تعالى حقه مظلوم چې الله ته فریاد کوي نو مظلوم دا الله نه خپل حق واړي چې یا الله دا سړې په ما باندې زور ورده د نه خو خپل حق نشم غسلې ترالته حق واخلي وان الله او بهشکان لا رب لذت لا یمنع ذو حق حقه حق دار الاخبل حق ورکی حق دار ذخبل دا حق نه محرومه نساتی نو دیوتنا پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای چې د مظلوم د خیرینه ځان وساتې زکه چې د مظلوم لګیادې الله ته فریاد کئ او لانا خپل حق واړې او یو سړی حقدار دې الله پاک حق ورکیا غیدا غینا محرومه نه پاتې دغه رنګ یو دی روایت کرا زین د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ را نقل دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله حضرت معاذ رضی الله تعالی او پیغمبر علی اسلام یمن ته لګلو پیغمبر علی اسلام پخپل جون کی دغه مشهور صحابی دی حضرت معاذ رضی الله تعالی او یمن ته لګلو په یمن کې د پیغمبر علی اسلام قاضي او گورنر اغا معاذ الله تعالی <معاز> اللہ و معاذ رضی الله تعالی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتونه کړي دي په هغه نصیحتونه کې یو نسیت دا و معاذ رضی الله تعالی کو پیغمبر علی اسلام فرمای یاک و دعوۃ المظلوم اے معاذ خلق سرا انصاف کا وا پچا باندې ب ظلم د مظلوم د خیره او د مظلوم د بد دعان زانوساته او بیا ورته پیغمبر علی اسلام فرمای فإنه لیس بینه و بین الله حجاب مظلوم د خیر او د الله پمنس کی پردن نشته ده سو مطلب چی دا مظلوم کما بد دعاو کی مظلوم کما خیرو کی دا ډاریک د الله د عرش پوره رسیږي دیو جن دوستانو پیغمبر علی صلوات و سلام چې د مظلوم د بد دعانه ځانو ساتي چې د دی مظلوم د خیر او د الله پمنس کی پردن نشته د مظلوم د خیر ډاریک زی عرش او د الله باور شوره ان خطی وی چې د انصاف ملوشي دې حدیث مبارک کمدغدی چې ځان د مظلوم د بد دعانه و ساته ولی ف انما یسئل الله تعالی حقه زکه چې د مظلوم د الله تعالی نه خپل حق واړې و ان الله او بشک شک الله رب العزته لا یمنع نمنی کای ذا حق حقه حق دار نه خپل حق ورګی بلکې داغینا الله رب العزت منع نه وعن اوس ابن شراحيل رضي الله تعالى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام دهذت اوس ابن شراحيل في روايتي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دې فرمایي جماده پیغمبر علی اسلام ارشاد مبارک او د دې یقول پیغمبر علی السلام, السلام فرمایل مم مش مع ظالم سوق چې د ظالم سره لاړو ددللو مطلب دا دی سوق چې ظالم سره ودرې دلو ليقوي يهو د دې د پاره چې د ظالم مضبوط کی او هو يعلم او دته فتدا انه ظالمون چې دا سړی ظالم دی دا, دا, دا, دا حدیث مبارک په ان پیغمبر علیہ السلام فرمای یو سړی دی هغه ظالم دی ظلم کوي او بل سړی تپاتم د چي دی سالم دی او ظلم کوي او دا غیبه وجود دا سړی دی ظالم سره ادري دلو له د دې د پاره چې د ظالم مددو وکي او ظالم چي دی غنورم قوي کی مضبوطی کی پیغمبر علیہ السلام فرمای فقط خرج من الاسلام ظالم خاصم په ظلم کوي خدای ظالم مدد چی سو کی سو کوي پیغمبر علیہ السلام فرمای چې د اسلام, اسلام نو او ته لو فقد خرجہ په تحقیق سره د او ته لو من الاسلام د اسلام نام بل یو اهم مسله د دوستانو چې په ګناہی کبیره سره سره سر د ایمان نه خارجي که کنه خارجي کی د زبون د اهل سنت والجماعت عقیده دادم چې په ګناہی کبیره سره انسان لوی ګناه کې اخته شي خدای اسلام نه نوزي بیا ددي حدیث مبارک سم طلب شلو فقط خرج منل اسلامي ځکه چې دا سړی د ظاللیم مد کې پهګنا کې اخت شلو او د ګناده وجه پیغمبر د اسلام فرماي فقط خرج من اسلامي دا سړی د اسلام نه وطلو نو محددسین فرماي چې بلته د اسلام نهرات کامل اسلام دی یعنی نون د اسلام فور پورې پور پاتې دی خود د کامیلی مسلمانی نو د کامل اسلام نه وتلو کامل اسلام داده ظالم مدد بنکه بلکې خپل وسه پورې کوشش وکا ظالم چې دغه ظلم نه منې کا و کتره پاسه او د ظالم سره مدد کچې د نورم ظلم کی نو پیغمبره د اسلام فرمای چې د دې سړی اسلام او ایمان کامل پاتې نه شلو بلکې د کامل اسلام او ایمان نه قوه تلو اگر کدي مسلمان دی اگر کدي مومن دی د ظالم د مدد نه هم ځان وساتئ بعضي علما او لیکلي دوستانو دې هدافور احتیاط کوي چې تا پته در سره د ظالم دې مد مدد ظالم مدد کوه مدد ظالم د پاره گواہی کوه مد ظالم د پاره د کلک وختاته پته ده چې دا, دا سالم ده او دې چې ما باندې دا کم نکړ کې دا د ظلم یو سٹام پیپر یا د ظلم یو کیسه په ما باندې لیکي باغی کې و سره مد د کلون باغی د مغاړه بندي کې د ظالم سړی مدد په یو طریقه باندې من کې خپل وسه پوری کوشش وکړه د غ ظالم سره چې د غ ظلم نه منې کا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رجلا يقول ان الظالم لا يضر الا نفسه فقال ابو هريره بلا والله حتى الحباره لا تموت في وكرها حزنا لظلم الظالم دهزت ابو هريره رضي الله تعالى عنه مطابق ده روايت را نقللي انه سمع رجلا ابو هريره الله تعالى عنه دا يسدينا و ريدلا ان الظالم لا يضر الا نفسه ظالم صړي صرف خپل ځان ته نقصان رسي یعنی ابو هريره رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علی اسلام مشهور صحابي دی هغه یو ځکه ناس ته یو سړي لګیا دی هغه خبره کې چې ظالم به نو خسو کې خو صرف ځان نقصان رسي ابو هريره سه ورته فرمایلی چې ظالم ظالم صرف ځان ته نقصان نه رسي بلکې ته نقصان رسي او داږي واجب یا ابو هريره رضی الله تعالی بیان کړل چې د دې سړی خبره غلطه و ابو هريره رضی الله تعالی انو داغه اصلاح وکړل څنګه وکړل د دې سړی دا وینا وا چې ظالم سړی راپاسی او ظلم کوي نو د سیرب خپل ځان ته نقصان ورسي زکات چې دی ظالم دی په ګناکه اخته دی او د ګناوه وبال چاته راځي انسان ته راځي خو ابو هريره رضی الله تعالی انو په فرمایل چي دا سيندا بلکه در ظالم اصحاب چې وی هغه په معاشره باندې وې څنګه چې کله په یو معاشره کې ظلم شروع شي د دغه معاشرینو د الله رحمت چې دی هغه بن شي د الله رحمتونه چې نن نازله کې نو په دغه علاقې باندې قاضی راشي د قاضی د وجنه انسانان خو پریده جالو کې مارغان هم رکیږي د اولګو او د دا د جالو کې چې مارغان مړ کېږي د اولګو د تندونه دا او د چا د وجینا دا د دی ظالم د وجینا چې د په معاشره کې ظلم شروع کړي دي په دې خبر باندې پوه شئ دوستانو د دی سړي نه دا و چې ظالم سړي صرف بلزان ته نقصان رسې اي ابو هريره سي وو فرمایي چې نا ظالم سړي نقصان چې وي هغه صرف بلزان بلکې داغه د وجینا بجالو کې مارغان هم رکیږي او دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا دی وځه تاسو موګه دو چې کله دا سړی ظلم کوي د ظلم د وجنه په ماشه باندې د الله رحمت بنشي چې د الله رحمت بنشي باغی لا کې باندې قاتون راشي چې قات راشي خراکس کاک نیوي دغه د وجنه انسانانو ساروي تر دیپوري چې بجالو کې مارغان هم رکیږي دا دچا اثر شرو دا د ظالم سړی دو انه سمع رجلا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو سړی ویناو ورېدل یقول دي سړی وینل ان الظالم बेशक ظالم لا يضر الا نفسه اغزان ته نقصان رسېد ځان نه علاوه بل چا ته نقصان نه رسې فقال ابو هريره ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایل بلا والله ول نه ده الله په ذااتمي د قسم وي چې ظالم سره یوااضې ځان تبل کې نوور ته هم نقصان رسې حتى تردي پورې الحباره ل تمو في وکرې چې حباره مرغی په خپله جالهې مل کېږي حوزلند د کم زورتیاده ووجه لزول م د ظالم د زلم د ووجه حباره یو مرغې ده سرخاب ورتوي ل چې دا ډیریر لري پورې زیو د ولهټونه تاش کوي خو دغه مرغې هم دا ظالم دا ظلم دا وجنا غی تا توب نه ملاویگی دا اولگو دا تندو دا وجنا پخپله جالکه مڑ پر توی نو دادا چا اثر شلو ل ظلم ظالم ظالم دا ظلم رواه البيهقی الاحادیس الاربعه فی شعب الايمان دا مخک چکم روایات بیان شلو دا امام بیهقی پر شعب الايمان کی رانہ کلکڑی دی الفصل الاول وعن ابي سعیدن الخدری الله اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآ منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطعف بلسانه وإن لم يستطعف بقلبه وذلك اضعف الایمان رواه مسلم باب الامر بالمعروف دا باب دے ببیان دا امر بالمعروف کی صاحب دا مشكات صرف امر بالمعروف ذکر کړه دی هلن کې کتا سو د امر بالمعروف سره یو ټکی بل هم استعمالي کې قران زموشن کې سو زینو کې دغه ذکر راغلی دی الامر بالمعروف والنهي عن المنکر او د دې امت کم وروالې چې الله پاک بیان کړي دي تامرون بالمعروف وتنهاون عن المنکر نو دلته د امر بالمعروف سره نهي عن المنکر هم شته بلدا یو اهم مساله دوستان او پاګيبان ځان پېکې بیازو د احاديث مبارکه او زاهد کومه ده امر بالمعروف ستوي لیکيغي نهي عن المنکر ستوي لیکيغي دا د چازي موارد ده د ټولو اول امر بالمعروف د پوښتو او اسانه ترجمه ده امر بالمعروف خلکو تدني کو خبر او حکم کول نهي عن المنکر خلق دنا رواو د بدو کارونونه منې کول امر بالمعروف او نهي عن المنكر بدا يو خاص د لزموارې نه دا زبون زهن هندا جوړ شوې دي چې امر بالمعروف او نهي عن المنكر دا به هغه خلق کوي چې چا بي را واغسته له مرکز تل اړه چا بي را واغسته دا ری ون تل اړه سلور معاش ته او چې له ولا ګورا دا به د غي زموارې حلن کې دا سوچ غلط دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر داد هر مؤمن مسلمان زی موارد هر هرغه سره چې غید لا اله الا الله اقرار کوي داد غزی موارد او دا. داغه اسانه وجه تاسو بیان کوم مخکې ني امتونو کې بچ کلا ګناهونه زیات شول مخکې ني امتونو بچ کلا پر سرکښې کې متلاشول مخګینی امتون وبچه کله بغاوت وکړلو دا غیدہ اصلاحه 파رب الله پاک پیغمبر رولې کړو او دا زبونګه اساس عقیده ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نباد بعد بل دی دنیا تراتونکو کې نشته ده خوده سلسله الله پاک جاری او ساتله د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر ذ سیمواری الله پاک زبونګا استاد سو فوګو کې خودله دا د انبیای کرامو سیمواری او دا انبیای کرامو کار الله پاک موته تر اوسه 파رلو څنګه د چې کم غوړواله او فضیلت الله پاک بیان کړي دی داږي و جمع دادا مختنی امتونو بچ کله سر کشي کولا پاک پاري لا پیغمبر علی چه دا امت پا گناهون و سرکشه که مبتلا که گی دیبه امر بالمعروف او نهی انه المن کر که دبل پیغمبر ضرورت نشته ده او نه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبی راجی دو دیزی موارے دو جن اللہ پاک دی امت لپنور امتونو بانے غروا لئے او فضلت ورکڑے دے قرآن کی اللہ پاک فرمائی کنتم خیر امت اخرجت لناس تاسو یو غراء او فضلت والا امت تاسو دی دا پارلاوستلشوئی تأمرون بالمعروف و عن المنکر تاسو بخلقو تدنیکو تا خبرو حکم کوئی و عن او د ناروو او د بدو کارونو نه کوي نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا امر بالمعروف او د نهي عن المنکر کوم روایت چې د نبي كريم صلى الله عليه وسلم نه را نکلي هغه په دې باپ کی بیا کتا سو غوري دوستانو د پیغمبر اسلام و سلام د زندګي مبارکه دو برخيدي یو د پیغمبر اسلام د مکی ژوند دی او یو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه ژوند دی د مکیه جون ژوند کې کتاب شو غوړی پیغمبر علیه الصلاۃ نه در اغستې بلکې انت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د پیغمبر علیه السلام د مکیه ژوند کې اغړ ټول داوته او تبلیغ د لاهکامات خلق او ترسل د لاهکامات خلق او ترسل د جهاد مطالق احکامات نو نازل شوي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منوره ته لاړل لوده جهاد متعلق احکامات نازل شوې بیا پیغمبر اسلام تور امر راغسته ده همدغه کې جون چې دغه ټول د پیغمبر اسلام د دعوت او د تبلیغ نږدته دی و جن دوستانو دغه یو سنت او پیغمبري کار دی په دې کې خپل برخه اخلي بعضي علماو لیکلي دي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا فرض کفایه دي تشه دي فرض کفایه ول پدې باندې لږ شانته ځان پوي کې یو فرض دی او یو فرض کفایه دی فرض عین دی تویل کیږي چې هغه د هر انسان په زیما او د هر انسان په غاړه باندې فرض دی لکه بونګه او تاسو مانځله راغلیو نو دا د ماسبخین مونږ په مونګه او تاسو باندې فرض دی دا نه تر چې بس یو ډلې وکړو د نور غاړه په اخلاص شو لینا هر انسان به مونږ کوي دا فرض دی او یو فرض کفایه دی فرض کفایه دی ته وی چې یو ډلې اغه وکلو نو د نور ډلې غاړه پخلاصي گی لکه کده جنازي مونږ چې دا یو فرض دی مطلب دا دی کده इलाके نه یو ډاله په جنازه کې شامله شولہ د دینورو غاړه پخلاصي گی او کده دی इलाके نه یو قسم د جنازې لنه نو د ټولو خلکو غاړه په بنديګي دغه رنگ علماو لیکلي دي امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې دا فرض کفایه دی ک ټول خلق کیناس او امر بالمعروف أو و نهی عن المنکر د دې ټول خلق او غاړه باندې گی ها که یو بل داسی وی چې هغه په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې مشغول وي نو د دین نور و خلق و او او په دې باندې دلیل د قران یا ته ولتکم منکم امه یدعون ال بالمعروف و ینهون عن المنكر الله پاک فرمایي چې همیشه پتاسو کداسي یو ډله موجود وي چې هغه خلقو ته د نیکو حکم کوي او د ناروونه من کوي ان که ژوندۍ و د غریوایت په بیا سبا له بیان کو صداق الله العظيم وصداق رسوله الحمد لله رب العالمين بلاقبه المتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يلا سمو الرسول سمو رضا الدم التوفيق بلا نسب يلا الوال بنا هنا لا تما حضور ابيك الاسلام اتباع النسب يلا مستقيم ونيغل اربان مروان كي ده شيطان دو جمله هيدا لا رونا مساك یا الله شرم برغم پتوان جي حنا بان جو سد بيمارانو ورک قرضدارانو قرض نخلص يالله در ټول حاجتمن د حاجتون نخلو غيبو خزانو نه پرک يا الله خير خاتم ام پیمان کي يا الله خير خاتم وصل پیمان وصلی الله بالاخری خلقی محمد واله واصحاب اجمعین برحمتک یا